Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Fasallama tasliman kathira Amma ba'd Barakatah Shaykhul Islam al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab An Najdi, rahimahullahu ta'ala babun minasyirki annadru li ghairillah bab termasuk diantara kesyirikan yakni syirkul akbar syirik yang besar yang mengeluarkan seorang dari islam adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan yang terdahulu telah kita singgung sedikit tentang permasalahan an nazar bahwa an nazar yaitu tatkala seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya sendiri terhadap sesuatu yang pada asal hukumnya tidak wajib. Ijabul mukallafi bi syai'in fi hukmi aslihi ghairu wajib. Yang pada asal hukumnya bukan salah satu dari kewajiban yang harus dilaksanakan dan diamalkan seseorang. Akan tetapi dia telah mewajibkan padanya, kepada dirinya sendiri sehingga menjadi wajiblah. Hukum tersebut. Inilah yang disebut dengan another. Dan dari sisi hukum telah dijelaskan pula oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa Ketika beliau ditanya tentang an nazar dalam riwayat Al-Tirmidzi Al-Bukhari maka beliau sallallahu menjawab innahu la ya'ti bi khair inma yustakhraj bihi min al-bakhil Sesungguhnya nazar tersebut tidaklah mendatangkan kebaikan akan tetapi dikeluarkan oleh orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil yang seakan-akan dia enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ada gantinya dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkan sifat bakhil kepada orang tersebut Disebabkan karena dia beribadah karena mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian dengan kenikmatan tersebut dia membalasnya. Dengan melaksanakan ibadah yang pada asal hukumnya tatawu' sunnah lalu dia wajibkan terhadap dirinya sendiri. Maka dari sini ikhwan fil din a'azzakumullah, tatkala kita memperhatikan keadaan nazar tersebut menunjukkan bahwa an nazar terbagi menjadi dua bagian. Ada nazar al mutlaq dan ada pula an muqayyad. Nazar yang mutlaq yang dimaksud dengan nazar mutlak adalah nazar. Dia menazarkan sesuatu. Bukan disebabkan karena menggantikan satu kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada dia. Dia tidak menggantungkan pada sesuatu yang akan dia kerjakan. Di masa yang akan datang disebabkan karena kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ya akan tetapi dia bernazar karena menyatakan perasaan syukurnya karena mendapatkan kenikmatan tersebut bukan menjadikan sebagai suatu persyaratan dalam suatu ibadah apabila dia mendapatkan kenikmatan misalnya ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa taala lalu kemudian dia menyatakan aku bernazar untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari sebulan penuh misalnya ataukah aku bernazar berpuasa tiga hari dalam setiap bulan dalam rangka menyatakan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sebagai pengganti dari kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Maka nazar yang mutlak seperti ini Tidak digantungkan pada satu kenikmatan Apabila dia mendapatkannya maka dia melaksanakannya Kalau dia tidak mendapatkannya maka dia tidak melaksanakannya Maka nazar mutlak yang seperti ini boleh Bahkan Dianjurkan Dan tidak terdapat nas yang menunjukkan makruhnya. Adapun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'ti bi khair inma yustakhraj bihi min al-baqil tal hadab nadzir al mutlaq." Apa nadz al muqayyad? Nadzar yang terikat tergantung dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa berikan pada dia. Apabila Allah memberikan kenikmatan tersebut maka dia pun bernadzar. Namun apabila dia tidak mendapatkan Kerimatan itu Maka dia pun tidak pernah Misalnya dia mengatakan Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Menyembuhkan aku Maka aku akan berpuasa Tiga hari Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Menyembuhkan aku Maka aku akan berpuasa Tiga hari Nah Artinya dia belum mendapatkan kenikmatan tersebut yang kalau kemudian dia mendapatkan kenikmatan itu baru dia mengamalkannya menerapkan nazarnya tersebut menggantungkan nazar itu terhadap sesuatu yang dia harapkan akan terjadi di masa yang akan datang apakah dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak maka seperti ini ikhwan fillah a'zakumullah yang memiliki hukum makruh Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Dan ditinjau dari hukum syariah An-nadhar Terbagi menjadi beberapa bahagian Disebabkan karena bermacam-macamnya nadhar tersebut Yang diamalkan oleh manusia Di sana ada yang boleh Di sana ada yang makruh sana ada yang haram dan di sana ada pula syirik, di sana ada yang berbentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wataala. Yang pertama nazar syirik, nazar yang di dalamnya terdapat syirikan menyekutukan Allah subhanahu wataala. Misalnya seorang bernazar kepada selain Allah, apakah kepada patung, ataukah kepada orang sholat yang mati? ...penghuni kuburan... ...ataukah pada pohon tertentu... ...ataukah pada jin dan malaikat dan yang lain sebagainya dari selain Allah... Subhanahu wa ta'ala. Maka... ...seorang yang bernadar demikian... ...telah melakukan satu ibadah... ...yang menjerumuskan dia ke dalam syirik akbar. Syirik... ...yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam... ...waliyadu billah. Oleh karena itu... Nadar yang seperti ini Gairu mun'akid Tidak sah Dan sama sekali tidak teranggap Kedudukannya seperti Seorang yang bersumpah Dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seorang yang bersumpah Selain dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumpah yang mengandung kesyirikan Sehingga tidak ada Kafarah dan Seseorang Yang mengucapkan sumpah tersebut pada selain Allah Subhanahu wa taala diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa wa qalafi fi halfihi wallat Wal'uzza al la ilaha illa barang siapa yang bersumpah lalu kemudian dia mengatakan pada sumpahnya demi lata atau demi uzza atau demi ayahku atau demi ibuku dan seterusnya dari selain Allah Subhanahu Wa Taala maka hendaklah dia mengatakan La ilaha illallah maka hendaklah dia mengatakan La ilaha illallah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menyelisihi sumpahnya tersebut. Dan tidak memerintahkan dia untuk membayar kafarah Tidak memerintahkan dia untuk membayar kafarah Ini menunjukkan bahawa Seseorang yang bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menakit. ya Tidak terjadi sama sekali Dan pelakunya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka demikian pula seorang bernadar Kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka nadzarnya tersebut yaitu nadzar syirik billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala diharuskan bagi dia untuk meninggalkannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kafarah atas dia Jenis nadzar yang kedua adalah nadzarut ta'ah nadzar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kembali kepada dua pembagian yang kita telah kita sebutkan tadi, bahawa apabila nazar tersebut adalah nazar yang mutlak, yang tidak terikat, maka ini suatu yang boleh, naam, suatu yang dianjurkan. Akan tetapi kalau nazar tersebut berbentuk mukayat, terikat, maka kembali kepada asal hukum, bahwa nazar tersebut hukumnya adalah makruh inama yustakhraju bihi min al-bakhil sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi kalau dia telah ber, terlanjur untuk menetapkan nazar muqayyad tersebut maka diwajibkan bagi dia untuk menunaikan nazar yang telah dia tetapkan pada dirinya yang telah dia wajibkan untuk dirinya sendiri maka inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Al Karim dan di dalam hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang akan disebutkan nanti insyaallah taala yang ketiga adalah nadrul maksiat bernazar dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nazar maksiat tidak tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menunaikannya disebabkan karena di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pembahasan yang lalu Bahawa seorang yang meninggalkan nazar tersebut yaitu nadrul maksiyah maka dia harus membayar kafarah kafarahnya adalah kafarah sumpah qaw akaffaratuha kafaratu yamin kafarahnya adalah kafarah sumpah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi wa Kemudian jenis yang keempat Ada nazar Yang Berbentuk sumpah Ada nazar Yang berbentuk Sumpah Dan nazar ini asal hukumnya Mubah Asal hukumnya mubah Misalnya seorang mengatakan Saya bernazar untuk memakai Baju ini misalnya Ada sebuah baju yang kemudian dia bernazar untuk memakai baju tersebut. Maka keadaan dia bernazar untuk memakai baju tersebut sama dengan dia bersumpah dan mengatakan saya bersumpah dengan nama Allah untuk memakai pakaian ini. Maka keadaan yang seperti ini dia mukhayyar, diberikan pilihan ya, apakah dia menjalankan nazarnya tersebut? Apakah dia menjalankan nazarnya tersebut? Ai Ataukah dia tidak menjalankannya dan dia harus membayar kafarah. Namun yang afdol bagi dia adalah menjalankan nazarnya tersebut. Naam berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk menunaikan nazar yang telah ditetapkannya tersebut. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang dirawatkan oleh Abu Daud dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr Ibnu Al-Ash radhiyallahu taala anhumah dengan sanat yang hasan bahwa pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. lalu dia mengatakan ya Rasulullah Inni nazaru an adrib ala rasi kabdul. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk memukul rebana di atas kepalamu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk memukul rebana di atas kepalamu, di atas kepala Nabi shallallahu. Alaihwalailussallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak fibi tunaikan nazar, tunaikan nazar kamu tersebut. Maka di sini menunjukkan bahawa Rasulullah alaihissolat wasallam dalam nazar yang mubah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi dia untuk menunaikannya. Kemudian jenis yang berikutnya, yang keberapa, Kuan? Ah, ha? yang kelima adalah nazar al-makruh. Bernazar terhadap sesuatu yang makruh. Ya. Maka, menunaikannya pun hukumnya makruh. Menunaikannya, hukumnya adalah makruh. Nah. Dalam artian dia, tidak disukai bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Dan setelah dia meninggalkan nazar itu, maka dia harus membayar kafarah. Ya, dia harus membayar kafar. Seperti contohnya misalnya bagi mereka yang berpendapat bahwa minum dengan berdiri adalah perkara yang makruh dalam salah satu pendapat dari para ulama. Nah, seorang muslim ini berpendapat seperti itu. Lalu kemudian dia menazarkan pada dirinya bahwa saya bernazarkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk minum. Dalam keadaan berdiri pada hari ini. Maka dia berdatar. Dengan sesuatu yang. Hukumnya makruh. Maka dalam hal ini. Dibenci pula bagi dia. Dan tidak disukai bagi dia untuk menunaikannya. Disebabkan karena makruh hukumnya. Dan dianjurkan bagi dia untuk. Membatalkannya dan membayar kafarah. Dengan kafaratul yamin. Membayar kafarah. Dengan kafarah sumpah. Naam. Dan di sana ada jenis nazar yang lain, jenis yang ke enam disebut dengan nazarul jajat atau nazarul lajaj dan nazarul ghatb. Nazar terpaksa, nazar tekanan, ya, dan nazar karena marah. Bernazar karena marah. Nah, dia bernadar karena ada tekanan gitu Atau dia nadar karena Ingin mendustakan suatu perkataan misalnya Ya, misalnya antara si A dan si B Si A ini sedang bercerita Hah? Nah, bahwa telah terjadi di tempat ini demikian dan demikian Kata si B, tidak terjadi tidak ada kejadian seperti itu. Nah. Ya tentunya. Si A ini merasa didustai dengan omongan tersebut. Maka naik pitam dia. Marah. Untuk semakin menegaskan bahwa apa yang dia ceritakan itu betul. Nah. Sehingga dia mengatakan. Kalau kejadian yang demikian ini benar-benar. Apa? Kalau apa yang saya ceritakan ini. Eee. Uh, salah maka saya bernazar ya karena Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebulan penuh nah nazar karena marah nazar karena tekanan nah nah ini juga yang disebut dengan nazar al-lujaj ataukah nazar al-ghadab maka keadaan yang seperti ini seorang itu diberikan pilihan Diberikan pilihan apakah dia ingin menunaikan nazar tersebut ataukah tidak melaksanakan nazar tersebut dan dia harus membayar kafarah dengan kafarah sumpah sehingga dari sini khwanifuddin azzaqullah nampak bagi kita ada penyerupaan antara hukum nazar dengan hukum sumpah ya bernazar karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah karena Allah ataukah ka bernazar kepada selain Allah dan bersumpah kepada selain Allah subhanahu wa taala. Wa qaulullah taala maka di sini beliau akan menyebutkan dalil-dalil wajibnya seorang untuk menunaikan nazar yang telah dinazarkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah azza wajal. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Yufun bin nadhr." Mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nazarnya wayakhafuna yawman kana syarruhu mustatir dan mereka takut terhadap suatu hari yaitu pada hari kiamat yang kejahatannya itu menyebar yang kejahatannya tersebut tersebar yang dia khawatirkan dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kejahatan tersebut maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini Allahu menjelaskan bahwa kaum mukminin sifat-sifat mereka adalah yang senantiasa menunaikan nazarnya. Wa qawluhu dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadri fa inna Allah ya'lam." Apapun yang kalian infakkan dari nafkah atau apapun yang kalian nazarkan dari satu nazar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut di dalam ayat ini isbatul ilm menetapkan sifat ilmu bagi Allah bahwa Allah azza wa jalla mengetahui apa saja yang diamalkan oleh seorang hamba tatkala dia beribadah tatkala dia berinfak tatkala dia bernazar apakah untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala maka bagi seorang mukmin, ketika dia telah menetapkan nazarnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala tak kala dia meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang dia kerjakan Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi apa yang diamalkan. maka tak kala dia telah menetapkan nazar akan mendorong dia untuk senantiasa menunaikan nazarnya karena dia yakin bahwa apa yang telah dia wajibkan atas dirinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dan di dalam kedua ayat yang disebutkan oleh Syekh tidak nampak adanya perintah akan tetapi yang ada adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifatul mukminin bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat dan di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya lebih tegas yang menunjukkan wajibnya mereka menunaikan nazar tersebut berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surah Al-Hajj ya. di dalam suratul Hajj ayat 29 Allah Azza wa Jalla berfirman wal yufu nuzurhum wal yufu nuzurhum dan hendaklah mereka menunaikan nazar nazar mereka nعم Wafis Sahih dan di dalam Sahih, yang ni Sahihul Bukhari. عن ايشة رضي الله عنها. تري ايشة رضي الله تعالى عنها. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال: bahwa Rasulullah صلى الله عليه وعلى وسلم bersabda. Man nadara an yuti Allah falyutihi Barang siapa yang bernazar Memaksudkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah dia taat kepadanya Bernazar dalam rangka ketaatan kepada Allah maka wajib untuk ditunaikan Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Yang jangan dia tunaikan. Karena itu adalah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah sepakat para ulama tidak diperbolehkannya untuk menunaikan satu nazar apabila nazar tersebut mengandung kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila nazar tersebut tidak sampai kepada batas syirik menyikutkan Allah subhanahu wa ta'ala maka nazar tersebut dianggap sah dan tidak boleh ditunaikan dan dia harus membayar kafarah dia harus membayar kafarah sedangkan kalau nazar tersebut sampai kepada tingkat asyirk billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka tidaklah munaqiq sehingga tidak ada kafarah dan wajib bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alim bis-shawab ini beberapa ahkam yang berkenan tentang bernazar Bada Allah yang ini semuanya menjelaskan kepada kita bahawa nazar merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah sehingga tidak diperbolehkan untuk diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam bi'ssawab. Ta'fidzalu hafidzukum Allah.